Arheologie Sufletul meu își mai aduce aminte și acum și neîncetat De ce a trecut, de un trecut ce mie necunoscut Dar ale cărui sfinte o seminte s-au așezat în minte Fără să știu cum nici pământul știe pe ale lui În care dorm statui lângă statui și-i zăvorât sicriu lângă sicriu Murmur neîntrerupt de epitafe care mai străine, care mai sonore, prin aer timpui despărțit de ore, ca de mireazma lor niște garoafe. Tăcerea vocile și le-a pierdut, care o făceau pe vremeul să răsune. Aud țărâna doar a vocilor străbune, cum se desface. S-a desfăcut și câteodată totul se deșteaptă, ca într o furtună mare ca tăria, și arată veacurile temelia Eu priveghez pe ultima lor,